Hola, sóc Edu Comelles i sóc l'autor d'aquesta exposició, A Sojourn, en la qual us trobeu ara mateix. Al llarg de l'exposició anireu trobant diferents codis QR, com el que acabeu de, de trobar, en el que, d'una forma més o menys distesa, us faré tota una sèrie de comentaris i a mode d'audioguia del que trobareu en cada una de les intervencions que hi ha en aquesta exposició en la Villa Elisa. A Sojourn és una exposició que presenta diferents propostes d'art sonor on es reflexiona al voltant de la idea d'intimitat i sobretot són obres que s'han creat des de casa, per a casa i per pensar i reflexionar sobre el que és la casa com espai privat i íntim on un es troba. Aixa reflexió... Jo, com a artista sonor, la faig des del so i des de l'escolta, però també la faig des del camp visual, tot i que, com anireu veient al llarg de l'exposició, els aspectes visuals d'aquesta exposició estan íntimament vinculats al so. A sojourn és un terme que es defineix com l'acció de so sojornar, o el lloc on home s'està o sojorna. A sojorn fa referència a estar acobert, eh, envolcallat, sota sostre. I esta és un poc la metàfora que eh, agrupa les diferents peces d'aquesta exposició. El títol, el concepte i la forma d'agrupar aquestes peces al llarg de l'exposició sorgeix en el moment en el que a mi se'n proposa fer esta mostra en la Villa Elisa, una casa que ara és de bé espai museístic, i cultural, però que al cap i a la fi es va concebre com un espai privat. A sojorn, a la fi, és un exercici per a pensar els nostres espais personals, íntims i privats, a través de l'escolta, l'imaginació i la vivència compartida. Espero que gaudiu d'aquesta exposició, tant com jo he gaudit preparant-la.